Nicuriță. Aceste meditații, fiind apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii de radio la care ascultați sub forma programei de 30 de minute, au ajuns disponibile pentru difuzarea lor pe calea undelor de radio. Lecțiunea noastră de zi 2C054 se va începe cu un segment de meditații aparținând versetului 7 de la 2 Corinteni capitolul 9 pe care nu le-am putut prezenta cu prilejul lecțiunii precedente din motive de timp. Mai înainte de aceasta, haideți să mai ascultăm încă un episod din lucrarea Cristinei Roy în mânatare a lui Isus. Cu prilejul lecțiunii precedente, am asistat la întâlnirea dintre Hodolici, Mihai și prietenul său, Duro care intervenind pe lângă Hodolici l-a domolit foarte mult pe acesta din ura aprinsă pe care o nutrea împotriva miresei luate dintr-o obligație ca rezultat al făgăduinței față de tatăl său pe patul lui de moarte. Episodul de astăzi ne aduce în scenă din nou pe Olga Hodolici de data aceasta prin căsătoria forțată cu Mihai. Și citim că în noaptea aceea Tânăra doamnă Hodolici stătea la fereastra deschisă și se uita țintă în întuneric, așa cum stătea pe vapor soțul ei. Mâinile împreunate își se odihneau în poală, cu fața ei și cu expresia de adâncă jale semăna cu o statuie. Dar oare ce sentimente făceau ca acest piept tânăr să se ridice și să se coboare atât de furtunos? În casă, oamenii se sără de multă vreme la culcare, nu mai stătea aici singură. În minte își tot repeta, ah, a câta oară, cuvintele acelei discuții la care fusese fără să vrea martoră în seara precedentă. Iar tăcea singură prin grădină. Atunci auzise niște voci, și cuprinsă de teamă s-a oprit. De-abia după un timp recunoscut vocea lui Mihai care îi spunea unchiului ei, crede-mă, unchiule, n-am nicio vină, dar și când doar este în apropierea mea sunt foarte nervos, știu că nu e de vină pentru urățenia ei, nici nu a căutat-o, dar dacă n-ar fi așa de mărginită, ba chiar așa de proastă, așa de incultă în orice privință și dacă ar vrea să dea puțin atenție îmbrăcăminte și purtării ei, poate că n-ar izbi atât de mult privirile urățenia asta când mă gândesc la colegele mele de la gimnaziu, erau și ele fete de 15-16 ani și le compar cu ea, atunci mă întreb, ce fel de mamă o fi avut? Mama ei a fost o femeie simplă, dar cu sentimente alese, care a suferit mult lângă soțul ei bolnăvicios, răspunse unchiul Tiki. Când a murit el, a avut de luptat cu mizeria. Este de înțeles că în aceste împrejurări N-a putut face prea mult pentru educația fiicei ei A învățat tot ceea ce știa ea Firește că Hodolici nu s-a îngrijit prea mult De instruirea fiicei lui Căci nici ea nu era în stare Niște fete care trăiesc în condițiile modeste Ale vieții de la țară Nu pot ajunge prea departe cu instruirea Dar ea este încă atât de tânără Încât ar putea recupera câte ceva O să mă îngrijesc ca să învețe și o să descurce. Când te vei întoarce, o să vă acomodați unul cu altul. Niciodată, unchiule, n-are rost să-ți dai o Lasă-o în bucătărie la coada lingurii, acolo este locul. Nu-i lua plăcerea de a se îngriji de orătănii, căci trebuie să aibă și ceva din faptul că a devenit stăpână peste moșia Hodolici. Ah, cuvintele acelea îngrozitoare! Era ca și cum i s-ar fi luat o legătură de pe ochi. Deci de aceea pleca el atunci când intraia la el în cameră, de aceea îl invita el mereu la masă pe unul dintre funcționari, ca să nu trebuiască să vorbească cu ea. Lui îi era rușine cu ea, pentru că se îmbrăca sărăcăcios și fără gust, pentru că nu știa să se comporte ca studentele acelea, pentru că era așa de mărginită. Ah, cuvântul acela o cel mai tare! Așa de multe ar fi plăcut să învețe dacă ar fi avut timp și ocazia la dispoziție. De câte ori îi stinsese tatăl lampa atunci când mai mergea încă la școală? Niciodată nu se ocupase cineva de ea. Deci ei să îi se lase în grijă orătânile moșiei, din care jumătate erau de acum ale ei? Așa scria în testament. Unchiul credea că ea putea să mai învețe, dar Mihai, nu credea capabilă de așa ceva. El voia să o înjosească ca doar să fie o slujnică. Se ridică fără voie în picioare ca și când ar fi fost împinsă de un resort. El plecase pentru multă vreme și ea trebuia să rămână aici printre străini. Dar când o să se întoarcă, o să-i dovedească ea că învățase ceva. Să se ocupe de gospodărie cine voia. Dacă el putea să-și aducă unchiul ca să-l ajute cu agricultura... Atunci putea și ea să-și ia pe cineva care să îngrijească de gospodărie. Nu mai voia să facă de mâncare și să îngrijească de orătenii. Ea nu venise aici ca să se lase călcată în picioare. Dacă jumătate din moșie era a ei, atunci înseamnă că era o femeie bogată. Pe bunul unchi hodolici l-ar fi slujit recunoscătoare și umilă, dar pe alții nu voia să-i slujească. Așa meditase Olga în ziua precedentă. Astăzi, pentru prima oară, nu se mai îngrijise de nimic. Dimineața, când Mihai plecă și dădu pe fugă mâna cu ea, ea de-abia atinse cu vârful degetelor. Toată dimineața nu ieșise din camera ei. Ea aranjase lucrurile mamei ei în dulapuri și comode, până ce fusese chemată la masa de prânz. După aceea, se dusese în grădină, apoi la plimbare se întoarse de-abia la gustarea de după amiază și rugase să-i fie adusă cina în cameră. Timpul până la cină, l-a petrecut stând pe canapea fără să facă nimic. Când venia apoi la ea unchiul Tiki și îi vorbi așa de prietenos, îi venise să plângă. Lacrimile îi se oprise rând și după ce rămase singură, plânse pentru faptul că și el o socotea proastă. Plânse de asemenea și timpul irosit fără rost. Ah! Ce viață groaznică dacă totdeauna trebuia să trăiască în felul acesta. Totuși slujnică nu voia să fie. Cât de departe pot să ducă urmările unui păcat și mai ales urmările încercării nesăbuite de a salva niște aparențe în fața oamenilor, în timp ce în fața lui Dumnezeu totul rămâne gol și descoperit. Iată două vieți tinere care par a fi cele mai nepotrivite caractere din lume, silite să trăiască în același timp în cea mai intimă relație de soț și soție. Și toate acestea urmarea nesăbuinței de a face păcatul lecomiei din partea tatălui, iar din partea fiului încercarea disperată de a salva aparențele înaintea oamenilor. Ceea ce face ca povestirea aceasta să fie uimitoare, constă în felul cum a lucrat Dumnezeu prin toate aceste circumstanțe să-și împlinească planul său de mântuire în viețile oamenilor. El lasă pe oameni să aleagă cum vor și ce vor. Tot ceea ce se întâmplă este că oamenii, nealegând ceea ce vrea Dumnezeu, ci alegând căile lor își complică foarte mult situația și se expun la dureri de care ar fi putut foarte simplu să scape. Dar asta e problema lor. Dumnezeu însă lucrează prin toate acestea și nu este împiedicat de nimic să-și împlănească planul lui Măreț de Mântuire, de recuperare a omului din mâinile păcatului și din mâinile lui Satan și a face din el un om născut din Dumnezeu, un copil al lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne și pe noi să ne învățăm bine lecția din pățania altora și să primim, Doamne, să trăim drept ca înaintea Ta, să avem în vedere toate principiile pe care Tu ni le-ai pus, începând cu nașterea din nou, cu procesul de a deveni copii ai Tăi prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, căci nu există niciun alt mijloc pentru a deveni copii ai tăi și după aceea să umblăm potrivit dreptarului pe care ni l-ai lăsat cuvântul tău cel sfânt. Căci vrem, Doamne, mai bine să suferim făcând binele în ascultare de tine, decât să suferim consecințe atât de groaznice ale nesăbuinței noastre, așa cum am văzut și în experiența acestor doi tineri. Să ne ajut să facem aceasta din dragoste pentru tine și pentru fericirea noastră veșnică. Amin. Învață-mă, s-ascult cuvântul Stă până-l meu prea mult Chiar de s-ar desfica pământul Și fi oros ar bate vântul Să văd está fiu stătum. Învață-mă, Doamne, să ascult cuvântul Tău și să rămân statornic în această ascultare, căci mai bine să sufăr ascultând de Tine, decât să sufăr urmările neascultării de Tine. Învață-mă, Doamne, ajută-mă să învăț bine din exemplul lui Adam așezat în grădina Edenului și Domnul Iisus așezat în grădina Ghețimaniei. Ajută-mă să văd bine că alegerea pe care a făcut-o Adam, pentru că nu vrea să mai reziste ispitirii lui Satan, i-a adus aceste urmări nenorocite pentru o întreagă veșnicie, în timp ce ascultarea Domnului Isus de tine, în ciuda mărăcinilor și spinilor din grădina Ghețimanii, în ciuda crucii pe care a trebuit să o îndure, i-a adus viața slăvită ca om, și l-a dus până la stadiul în care orice genunchi din cerul și de pe pământ se va pleca înaintea lui. Ajută-mă să mă uit bine, să cântăresc bine aceste două exemple și ori de câte ori presiunea ispitei lui Satan, fie prin ispitire, fie prin momire, fie prin suferință, fie prin pagube și pierderi, or de câte ori ispitirea aceasta lui Satan mă îndeamnă să ies din cuvântul tău, să cântăresc bine, rezultatele pe care le-a cules Adam din grădina Edenului și mai degrabă să urmezi exemplul Domnului Iisus prin Duhul Tău cel Sfânt, primind orice suferință pentru a rămâne în ascultare de tine, ca la urmă să pot împărăți cu Domnul Isus Hristos pentru o veșnicie întreagă în urma unei suferințe de numai o clipă aici pe pământ. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetului 7 din 2 Corinteni, capitolul 9, unde cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel ne îndeamnă următoarele. Fiecare să dea, după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Este vorba aici despre felul cum să facem dărnicia din lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu și care, de fapt, sunt ale lui Dumnezeu. Așa cum am spus și rândul trecut, la Psalmul 24 cu versetul 1 scrie limpede că Al Domnului este pământul cu tot ce este pe El, lumea și cei ce o locuiesc, căci El l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Deci tot ceea ce este lumea și cei ce o locuiesc pământul, lumea văzută și nevăzută sunt ale lui și atunci când facem o dărnicie, facem din ale lui. Iar cuvântul ne învață cu atât mai mult să o facem cu bucurie pentru că Dumnezeu nu se lasă dator nimănui atunci când noi ne gândim la datoria față de el. Alături de gândurile pe care le-am avut cu prilejul lecțiunii precedente, le adăugăm și pe cele de astăzi, începând cu un buchet de mărturii aduse din viața Sfinților noștri Părinți ai Bisericii în legătură cu subiectul dărnicie. Cap de listă este Sfântul Ioan Gure de Aur care spune Dumnezeu nu se uită și nu cântărește cele date, ci El se uită la intenția celui ce a dat. Nici bogăția nu ne duce în cer și nici sărăcia în iad, ci numai intenția bună sau rea. Mărimea milosteniei nu se judecă după mulțimea darurilor, ci după inima dăruitorului. Sfântul Ambrozie spune și el, dispoziția inimii face ca darul să fie mare sau mic, ea singură de obiectelor prețul lor. Asterie al masă îi spune Dumnezeu nu judecă despărțirea de averi și milostenia după cantitatea celor date, ci după voința și dragostea celui care dă. Fericitul Augustin are următoarea cugetare. Faptele bune, fără o bună intenție, sunt ca jertfa fără grăsime sau ca trupul fără suflet. Dumnezeu le respinge. A da cu plăcere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 Orice lucrare pe care o facem pentru Dumnezeu și Evanghelia sa trebuie să poarte neapărat mireasma curăției, a păcii și a bucuriei. Numai așa va aduce un rod frumos și veșnic, numai așa Dumnezeu o primește cu plăcere. Milostenia făcută fără bucurie nu aduce alinarea care trebuie și nu va fi răsplătită. Dacă dai pâinea cu inima mâhnită, pierzi și pâinea și risplata, ne spune Sfântul Ioan de Aur. Și tot el zice mai departe, a face milostenie nu înseamnă a da în mod simplu, ci a da cu bunăvoință și bucurie. Dacă cineva nu dă în felul acesta, să nu mai dea, căci aceasta nu mai este milostenie, ci pagubă. Pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Să observăm cuvântul, el iubește Dumnezeu Nu înseamnă aici că Dumnezeu Nu iubește pe toți copiii săi Ci acolo unde se întâlnește Dorința fericită De a sluji Domnului în bunurile pământești Se arată mai puternic Dragostea lui Dumnezeu Domnul Isus spune ucenicilor săi La Ioan 14,23 Dacă veți păzi cuvântul meu Tatăl vă va iubi Aici însă găsim Dumnezeu vă iubește dacă vă arătați dărnicia. În măsura în care noi întrebuințăm cu bucurie lucrurile de pe pământ pentru slujba celui care ni le-a încredințat, vom avea în inimă o bucurie deosebită de dragoste și aprobare din partea lui Dumnezeu. În măsura lepădării de noi înșine și în măsura predării noastre Domnului, sunt predate și bunurile noastre pământești, ca fiind ale lui Dumnezeu și ale lucrării sale, iar el ne folosește cu plăcere în slujba sa și își arată dragostea într-o lumină nouă față de noi. fie binecuvântat numele, acum și în vecii vecilor. Amin. În versetul următor, la versetul 8 din 2 Corinteni 9, cuvântul lui Dumnezeu ne face cunoscut că Dumnezeu poate să vă umple cu orice har pentru ca având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. În acest verset subliniem o latură de mare însemnătate a adevărului în legătură cu viața celor credincioși și anume, Dumnezeu poate să vă umple cu orice har. Se cere însă o condiție pentru ca un vas să poată fi umplut, să nu fie acoperit sau întors cu gura în jos. Ca vase ale sale, Dumnezeu vrea să ne umple necurmat cu orice har, pentru ca acest har să-l putem împărți și celor care încă nu cunosc drumul mântuirii și celor mântuiți. Dar dacă vasul vieții noastre este întors în jos spre cele pământești sau acoperit cu vreun păcat sau vreo stare rea, harul care vine de la Dumnezeu se prelinge pe lângă noi, lăsând în egoi. Un vas astupat poate fi cufundat în mare și tot gol va rămâne. Partea lui Dumnezeu este să ne dea necurmat harul său, iar partea noastră este să vrem să primim acest har, adică să avem mereu vasul vieții noastre întors spre Dumnezeu și neacoperit cu nimic din ceea ce este pământesc. Harul se dă foarte repede, zice Sfântul Chiril al Ierusalimului, dar să fie cine să-l primească. Și zice el mai departe, lucrul lui Dumnezeu este de a da harul, iar al tău de a lua harul și al păstra. Harul nu se învechește niciodată, spune maxim mărturisitorul. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având întotdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Dumnezeu nu ne cere nimic până ce mai întâi nu ne dă totul din belșug. De aceea ce ne dă El ne spune apoi să prisosim în orice faptă bună. Faptele noastre bune sunt de fapt harul lui Dumnezeu care umple vasul vieții noastre. Din acest har trăim noi și putem face bine și altora. Harul lui Dumnezeu ne întărește, ne hrănește și lucrează în noi orice faptă bună. Dărnicia este un rod al Harului Sfânt care ne-a umplut ființa și cu cât dăruim mai mult din bunurile noastre, cu atât ni se mărește și ni se împrospătează averea. Dernicia spune o veche carte, păstrează averea agonisită ca șanțul de scurgere apele îngrămădite în albia unui lac. Păcatul se strecoară atât de pe nebăgare de seamă și atât de ucigător ca microbul ciumii și de aceea se cade să fim culoarea minte ca să rămânem cât mai departe de prilejurile și de ispitele de a păcătui. Trebuie să trăim mai aproape de Dumnezeu, să ne hrănim mai mult cu Hristos și să căutăm mai mult Duhul Său decât altădată ca să fim întăriți împotriva primejdiilor. Atunci vom fi tari împotriva ispitelor și apatimilor și cu toate că mii de oameni pot să cadă lângă noi, moartea duhovnicească nu se poate apropia de noi. A în Domnul este cel mai bun mijloc de apărare împotriva relelor din timpul nostru și împotriva primejdiilor din partea celor ce ne înconjoară. La versetul 9 din 2 Corinteni 9, Apostolul Pavel continuă: După cum este scris, am prăștiat, a dat săracilor, neprihenirea lui rămâne în veac. Izvorul nu ține pentru sine apa, ci pentru cei însetat, și nici soarele nu păstrează căldura și lumina spre forosul său, ci totul este pentru binele și viața altora. Așa este Dumnezeu. Tot ce are el aparține fapturilor sale. Plăcerea și bucuria lui este să dăruiască în continuu. Și așa cum este Dumnezeu, sunt și adevărații săi copii. Ei tot ce au, bunuri pământești și bunuri duhovnicești, au numai ca să dea celor care sunt în nevoie. Ce stare poate fi mai fericită? decât să fii o conductă așezată în marele izvor al Harului Dumnezeu, ca prin tine să-și reverse el spre toți cei însetați apele mântuirii sale. Harul său cel nespus de felurit este nu pentru a fi ținut, ci pentru a fi împrăștiat la cei care au nevoie. A împrăștiat a dat săracilor, dar el are nevoie de vase, de conducte prin care să-și împrăștie Harul. Ești tu gata să faci slujba aceasta? Tot ce ai pe lângă tine, răscumpăraturile al lui Dumnezeu, ai numai pentru a da mai departe. Nimic nu ai pentru a păstra în chip egoist. Privește mereu la izvorul cu apă limpede, privește mereu la soarele care te luminează și te încălzește și învață ca să fii și tu la fel. Numai prin faptul că dăruiești, trăiești. Inima trăiește numai pentru că trimite mai departe sângele pe care îl primește. Am prăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Ești neprihănit numai în măsura în care dai. Neprihănirea ta rămâne în veac numai pe baza dărniciei lui Dumnezeu și a dărniciei tale, pentru că nu dai din ceea ce ești tu, ci din ceea ce este Dumnezeu, din ceea ce ți-a dăruit El. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, Împrăștie banii ca să aduni dreptatea, neprihănirea, căci neprihănirea nu vrea să fie împreună cu banii, ci prin ei, dar nu cu ei ne va sta în față. Fi cu băgare de seamă la ceea ce ți-a dăruit Dumnezeu. Iată, iubiți ascultători, niște învățături pe care le-am primit astăzi din partea Duhului Lui Dumnezeu prin mijlocirea Sfintei Lui Scripturi de mare valoare pentru viețile noastre. Să nu uităm niciodată că tot ce avem, ba încă tot ce suntem, aparțin Lui Dumnezeu, El ni le-a dat nouă, pentru ca noi la rândul nostru, împărțindu-le ca fiind darurile Lui, să fim îmbogățiți și răsplătiți de El în ziua cea veșnicită și nu numai atunci, ci și acum aici pe pământ. Da, așa a dorit el. A vrut să ne facă fericiți, dându-ne darurile lui, ca noi să le dăm altora și să ne socotească nouă ca și cum le-am fi dat de la noi. Lucrul acesta este foarte demn de toată luarea noastră aminte și de învățătură pentru tot restul vieții. Să nu uităm cugetarea aceea pe care am mai spus-o și cu alte prilejuri, ai cât dai, câștigi ce pierzi și trăiești numai cât mori, cine are uric de auzit să audă Cu acestea fiind spuse aducem la cunoștință încheierea programului 2C054 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu fie partea fiecăruia care se deschide să le primească. Amin. Pesemul harului râului, noi te bine cântăm deasupra altor râului, șefă nouă ție, dragi. -ți noi te bine cântăm și te laudăm de la şi sunteţi dăm, Doamne veciţi Noi -i... Noi te cu cuvântăm Și te lăudăm Când și sfântă